Mailiz eta Ana, ala, egun handia hor dugu, gazte txaren amarrurteak, ladun pesta aundia izanenda hor, eh? Horreta hasiko dugu programan zerba duzien, Bertin? Bai, bai. Uh, hasiko da aperitifarekin, Zons uh, of Kentuki taldeak alaituko du aperitifa hori. Ulala, uh, hor berditugu espikapen batzu, eh? Taldeetaz. Zons of Kentuki orduan dira, iban falsa eta ibez manga buren... Uh... Taldea, Ameriketatik, uh, eturriak direnak. Eta, ze musika dau? Joka. Baina biziki jingajia da, baina bada humore hainitzaian taldean. Hala, hapeitifaten bora nahiko dira, hori? Bai, dirao? bai, bai. Tokia zugu bexan, eh, eh? Tokia, bai eguna izango da kiroletan, eta gero goizeko bitati goiti gaztetxean. Beraz, lasaiki hasteko goizez, efer, guardi aldean. Gero? Gero izango da Baskari laitua Paila hon bat janen duzue. Azkainak bat eginik. Eta Gero, lauetatiko uti izango dira konzertuak. Zela taldearekin. Aueka? Dira, jak dira Azkainakak. Jok talde bat, baina akordea oiarekin baita ere nahikoa laia. Aztkila bai, uh, saiki aseteko? Orida. orida. Gero kanen dugu uh, gurean taldea. Lako zka zerbaita? Orida. orida. Mm. Gero uh, bobsatak ukanen uh, dugu. Auzo erikoak? Rea, sibrutarrak. Gero poligorn taldea, aia kere doni banekoak. Eta gero ukanen uh, dugu estrikaia. Hau izanen da, behar balitz bat, afitsa buru bat, zuena afitsa untan auritaik e? Bai, hori da. Zapo eta aspaldiko uh, talde bat horai? Bai, eta gero bukatzeko uh, ukanen uh, dugu lebal salupea kumbia, elektro, frantxez talde bat. Haur izan goda aukera dantzatzeko. Hori da. Onda jen bizik ekerktiko da zuena ficha, eh? Bada bizka denetarik. Bai egia. Zer da, initzen artean egin duzuelako, eta bako bere uh, talde kutunak edo proposatu ditu? Da? Bai, hori da, uh, maite egin nituen talde batzuk proposatu ditugu denen artean, eta ola egin dira utuak. Eta Giordeana, uh, Stafini hono? Az, ah, Stafini. Ez da antzi behajera izan eta helduentzat baita ere puzgahiak egun osoan. Usut debekatuada, elduari joita puzgahi hori eta... Ratu. Baina, oh, puzgahi berezibat bada elduentzat baita ere. Abai? Bai, mm, bai. ez dukogu gehiu egan. Aba? Bon? Ba, sorpresa batean. <laughs> Ara, eta gero, begazte txera joan engira denakagarekin biakaintzina. Eta, oh, festabukatuko dugu tihi eta tihi dj egun eguna no, ongi bukatzeko, gaua ongi bukatzeko, beto ikan e da. Mm. Ados, beraz, zumaten dako pentsatiau zieto, zuen ustez zumat diende editen halko da. Ez dakigu, bazkari handeia euntabeko gehi pertsonentzat antolatu dugu, eta gero, espero dugu, zinaz diende hainitzuk biltzea, badakigu ondoan bat beste gaualdi batzu baina gaztetxearen amakurtak dira alere. <laughs> Eri behar da, umtsa ospatu, eh? Horri da, jendearen e behar adugu ongi uh, ospatzeko. Bo, ba, guai, piskat bedan tegida elgarrizketa hauen zutenuzuen momentuan sartzen uh, atxikitzeko benen uh, lekuan bedan posiblia izanen da? Horri da, bai, egunan bertan izango dira alere uh, tokiak salgai. Baskariaren zat eta konzertuen Nola Nura izanen da? Posiblia da bakarrik uh, dita konzertuen zat edo denak uh, egitea? Bai, bai Baskari iz... Bakarrik uh, amabie euro bertan, eta uh, bestela konzertuak sortzi euro gau ean. Etaeko gau ean zerbait edo? Izan dira um, taloak ikastolak proposatuko ditu azka ikastolak. Ah, dos. Amar urte badakigu ekitali frango antolatu ditu zuela, kasikila beteka bat, nola joan da kampaina hori? Hori hasi ginean joan den urtean, nahi ginen Gatetxearen ama joteak markatu beraz proposatu no zinaz uh, Lehengo gaztetxeko kidea uh, zerbait ergarrekin antolatzea, joan ginen haiengana, uh, eta Brasilila betero elkartugira ha bost bat uh, egun hori antolatzeko. Eta beraz bai ilabetero uh, ekimenak antolatu ditugu mustxapelketa izan da desafio gau bat ere, saiatu gira gauza aski ez berdinak egiten? Eta biziki ongi pasada, konten ginen, esperientzia behiak ziren. Placer <rire> <golera> <golera> <tibetan> bat ele, xa arrolinako uh, berriz ditea? Bai, bai. Eta motu bat bat girea Bai, atope. Dene lan ginen uzi berriz hor? Urtebetetzan? Bai, hor bai. <golera> oh, Berkodan? Berkodan zailen, hainitzen berkoduk berri. Zena koa dibidez? Oztatu egiteko, charztzeetan, charztzeetan, baskaria... Seguritatean, ere... Beaz, Facebooketik pasatu, zego, xinpleki hori da? Edo zuen ganaginez? Hori da, bai. Ba, bai. No. Me baditugu eh, laguntzaile la askio. Bai. Txandak, ah. bai, bai. Harigira txandak egitzen eta jendea motibatu da. Ongi antolatu zirezte, beraz. Ikusiko, ikusiko eldudan arun batean. Hala, beraz, itzordua emana, hor, uh, kiroleta, eh, daitzenen tokio uh, Bai, kiroletan, bai. Beraz, eitxia da, uh, shikuran eulia ere, ez da problemarik izanen. Baskaria izango da, saskibaloi uh, xalan, brazot segiten balimadu ere, uh, goxo izango da, eta gauean gero karpa azpian izango dira konzertuak. Ah, ados, ez da berlekoan egiten, ez, ez da barnean. da barnean eta gauak kanpoan. Ah, ados, ados. Beraz, antolaketa ondia. Hori da, antolaketa ondia. Ongi da. Bestelik, eraiteko, geopausatuko ziste, piskataz? Kilikak ez detxean? Urte betetza eta gero? Bai. Bai, pentsatzon, bai piskat. <laughs> Pausatipi bat etagiro, e beresa, Ia, uteli, eta gero, ekitaldiak berrezasuko dira? Bai, ya. Iaukte di eta horako. Olentzero. <laughs> ah, Olentzero, bai. Izan goda zerreginare. <laughs> ez ziste, deuz egin gabe galdituko. Ez. Bo, milesker eta, Ana? Et milesker. Milesker. Eta zori honak kilikari, eh? Dus gek gek